سوره زاریات او سورت سره مناسبت داده مخ کی سورت کې وی قذا الخرج دا یاد کی تاسو ورځه قبرونو نا دې سورت गोष्ट راکی کوي انما تعذون لساد اختشر وتل نو تاسو راځ کوم لو شهداه درشتیا حساب کتاب وکيږي دارنګې په داور توحید کې د مخکې نه طرف مخکې يات پهشتتم نه الله جا الله ال لا نهخره چې ګول سره دا لا نه کار سااس بلو دلته کې اوسو و یو ات کې پاکووګړه نو دغ دل دوی پسب میں پاغ غنانم دغه غره وو مخ کی ویلو یو کم سر وختم کی یو کم سر وختم کی ال ویلو آه. پسب بی بحمد ربک ندل تا کی و سو یو پندوسم کی یو پندوسم کی ولا تجرم ما الليل ان حرام اني لكم من نذير مبين بل كرساز ما گزوي دارنګې مخکې صورتونه کې بیان دا اسمانو کړهو چې موږ اسمانو پیدا کړلې آیات اذر ختم کې ولقد خلقنا السماوات ودار دلته کېم وې وسر ختم کې وسما بنا نه بیا دین اسمان می یو کلی بخ سنو نو صورت نمبر کی صورت ترقی دا ها او وزاحت مکی صورت کی اسباد د قیامت لگی ترقی کئ انما توادن لوافی صورت اول کی شواہد اربازی کر کئ سلور شواہد په اسباد د قیامت وزاریات زروان شاهیدی اغا الورتونی کې بازونه په الوتو سلام څنګه هغه بازونه یو زینلارشی بل دیتا وا علزی داسې ته دی دنیا نه بری دنیا تلارشی لار وشه د الله په شېتا دیم فال حاملادی وقران او شاهد دی هغه بوجړن کې ورېز په بوجړو سرام اگر وری دی چې بوجونه وړي په بوجو سره وری دی او په اوپر دی باران نو وري دا سی وته د دنیا نه بوج وسې یادونه خو به بوج یا د په دو بوج فل جاریه دی وسره او شاهده اگر وانی دن کی قسطی روان دن کی پاسانتی سره څنګه کیستای یومل کی دغشی او بل مل کی تشی دسی اے دنیا نہ ٹک لاڑ شو په قیامت کې بشه تاش او سغورم فل مقسمات امران شاهد دي هغه ویش کون کی پرشته پويش کول و سلام پچا عبره ولی او پچا خوشالي را ولی هغه پرشته کوي پدی کوي انما تو ادون الرسواج یقینا چلو شیطان سر ناګدیشيام قیامت دریشیا دي دا غاری پےچہ قیامت راتون کے وان دین ال واقعیم او یقینن قیامت ذراتون کے و سماع ذات لبک داو شے ذکر کیں او دجروک منکرین د قیامت تا و سماع ذات لبک شاہد اسمان ثوند خیس اغا اسمان د خیس ابے شاہد تا صور ایننا جمله في طال مختلفه يتن تاسوب و انا مختلفه كي تاسوب مختلف و انا كي سو کوئی قیامت رہی سو کوئی نری سو کوئی سو سو یوفقان چا قران نوڑیدل چی قران اڈاکین قیامت نوڑاکیدے قیامت و جلال خراسون بلان د دې کسان هغه که سان چې یو په غمرات دین په مسی کې ساحون پرهودن کې د کتاب دین یا سلونه کاو تپوس کې سان دین چې کړه به قیامت ما پاورذ هم علی ان النار یوبتنون چې دی پور باندې با یوبتنون یوبتنون سېزلې بشي عذابولې بشي زو قوصہ کئی فتنہ تکو مذاق پل دعاق دے کنتم بی تستاجلون چھتاو سے تلوار کھو تاوشب تلوار کھو مذاقو خور آگئے اس بشارت ان المتقینہ یقین پر اذگار پر جنتون و پچنون کی دی آخذینہ ماتاوم اغسون کی دیا غاچور کردی اللہ دیولا رب دیوم انہم یقینن بی کانو قبل ذالکا مقلد موسینین و احسان کول کی موحدین کانو قلیلا من اللیل ما یا جاؤن و من اللیل ما یا جاؤن و لگش با عرق لگونکی عرق بے لگش با لگو به بے عبادت کاؤ او لگش بے عرق لگو او خوب به کاؤ قلیلا من اللیل لگش با دیو عرق لگونکی لگش پہ اڑک لگو قلیل من اللہ لی ما یا جاؤن لگش پہ ان کیوں اڑک پہ لگ لگو دے دیکھیں قلیل من اللہ لی ما یا جاؤن یا جاؤن دو حجو ندے حجو بلکی خوبتا معنی خوبتا او قلیل من اللیل دا ما لفظ یا مزدریہ دیں او یا ما موصول دیں نچی ما موصول شی نعراب کی با سو قول شی یو دا چه قلیلن خبر دا کانا شی او مایاجوون جوون د دا د شی قلن سی باتی مشبع دی ماو مزگری شی کانو قلیلن حجوہ من اللیلو و لگا ڈڑا لگول دی دشپیم کانا قلیلن حجوہ من اللیلو و لگا ڈڑا لگول دشپیم دشپی ڈڑا لگول دی دویم هم پشان دے دے لیکن ما موصولہ والے ہیں کانو قلیلاً اللذی آجاؤن فی او لگ او لگا چھے اڑخ بے لگو پا دیکھیں اول تقدیر صرف ما مزدری دویم کے ماں موصولہ کانو قلیلاً او لگ اللذی آجاؤن فی او لگا اڑخ لگو ڈڑے لگو الہم او درېمو چې ما زائد شي او عامل په دې کې زر کې وايي یا جون شي کان یا جون وقتن قليل من الليل کان وذوي یا جون دړبیلګولن قليل من الليل وقتن قليل من الليل لګوخدش به لګوخ په ډډ لګولا ډېر وخت به به آرام او سورم چدا قليلا صفت شي دمذر محفوظان كانوا ياجون هجوعا قليلا من الليل وذ بي اڑخ لگون کې الگ د شپې وکانو ياجون هجوعا قليلا من الليل وذ بي اڑخ لگون کې اڑخ لگ د شپې شپې به لگ اڑخ لگو ډېر شپو بیارامو آرام مؤمنان صفت دا اوري کانو قلیل من اللیل ماجون دائسی پتی دانی چشپیو مودد او دوردیو مودد او ری کنو مڑی گینو خوشو کنو خوبانی دی او ری دشپیو او دید او لتخنی دید اتا چاگا پیشمینی بکم نکی منص پا کم نکی او ری کنو او سار بیاو دید او دید او دید او لتخنی دید قرآن لبکن رازی خوشو چراپاسی نمازی گرشو دا خوبانی نو د شپې ل خو کو او لګ ډډه لګي یا ما مزې شو کاو من جومو ل د شپې ډړ لګو د یا ما م موله شو کاو منله یا جوونه پېغ چې جوړه لګ لپه او یا دا قلیاً د یا جوون د پااره مفول پشوه قانو یا جوونه قله منیل ل د شپ او یا مپول مطق قانو یا جوونههجوان قله ډډې لګلو ډډه لګه د شپین پهله ساري او ب د چاربان کې اومیسته فیرون بخ نه اوتون کیون او د دو په ماونو کې حق دی د پاار د ختتونوکو د پاه د نه اوتونو نوختن په او په لار دی په ځما کې آیات النخیل پار دی کين کون کون او في او ساسو په نفسو کې اب لا تر ساسو نفسو کې دا الله په قدرت نفيسته او په سماي او په اسمان کې خوراق دي ساسو او ما تو ادون او آي 3 کې دي چې تا وسران په رب السما کوما رب دا اسمان و دزمکو انو لحقون چیقنن دا خوراک یا دا ما توعدون دا حق تے مثل ما انکم شان دا خبر استاسو سنج سال خبر رشتیا دی دا شان دی او رزق استاسو دا بلکود رشتیا در قیده دا, دا و رب استما انو لحقون مثل ما انکم تنتیقون علا تاکراتون کیا تونکی تخیب تے وائر بسین سوایي بيان کول په قیامت او او تفييب جي کر کوي بالواقيات الخمسا وګور را پينځه قومنا الله ني وليو دنيا کي د شان چي سوغ دامه سلمني نه الله پاکي نسي غريب کي را ولي علا تا کا حديثو زي في ا راغ له تا تا الف قد قد عطا کا خیق راغل خيق تا خبر د میمنو د ابراهيم عليه السلام المكرمين ج عزت مندو کلاچ داخل شو په ابراهيم عليه السلام فقالوا سلاما نو ويل بي سلاما سلمنا سلاما سلام وتعال السلام يا قالوا قولا سلاما ويدي وين السلامت يا نقالا سلامو ابراهيم عليه السلام سلام عليكم بتوزيع سلامي قوم من كرون قوم نشنام فرغا ال علی نرا ابراهیم علیہ السلام بالالتان راته وکرو بی جن زمین پسھی رچوی سورم سران دز زمین و امه کی حنیز ویلو سور رچوی پسھی پسھی رچوی سورم سران نزه قاریتان و ابراهیم علیہ السلام الا تاکلون اول نخرای نپا ٹھیکڑا داغینا یرا یرای راو سڑکی او خلابانیوی ان منکم جلون حجر کی مخی تریشو دری پندو سمکی دا سوال ختم شو چھڑکی ار راو سنا اوت سپتو لگی دا لکی ار راو ستا او خلابانیوی چھ ان منکم جلون سر حجر دریشو تری پندو سمکی مخی تریو حالو لا تخف اوی الملیکو میرے گا زیر اور اور کو مالک ہوا فارج بلدم راتوم نو فارج بلدم راتوم مخامخ شو اخذدا او پیسور دین پتیجے کی مخامخ شو اخذدا پیسور دین پتیجے کی پجلتے کی یا سورما نچرا وا مخامخ شو اخذدا بچغ سران خذے پجلتے سرالا یا بچغ سرالا او پس وقت وجا تاسور غو خپل مخلا د تاج په وسی تنظیمه ټاکو چې دا چرته زو وقارت اجوزنا قیمه ویلایي بډای امشنډا دیو ته یې شي زبډای ما قالو کذالک ویل ملائکه دقه شانتیه کذالک دقه شانتی بډای قال رب کی وی لزارم یتنا الله حکمتون و علو پوله خالانو عبرایم علیہ السلام فما خط بوکوم سر احساس و حال ملیکون تپوس کئی ایوها المرسلون ایلی گلیشو تالو نویر ملیکو یقینان منگلی گلیشی و قومنا فرمانتا جنورسل آلیم چراولی گفاغی حجارت من تین کانی جیٹی کرو پکانو بانی بولو ممتتن انندرب ب کا نشان داې سااده پس کیل مسلفین د پار د مشرقینو په آخررجنا او بامونږغا چې په ک نیم منل ممنین د ممناننوونه پهماواوجنا مږنومونندلی په دی کې غیر را من مسللمین سیوا دی کور د مسلمانانوونه دلولی السلام کورو نور ټول بلطرپته. او ترک نپیا پرخواې او ما په دی کې آیا تن نخوا دپار دا کسانو چې کې دا زاف در د ناک نه معی وو کو می لوت مینیول او کله چا هغ وکړه تفیی بدونی وي دویم کوی موسا ته وګوره وفی موسا او په موثال سسلام کې اوجهال ناپې موسا او ګرضې مې برت په موثال سلام کې ارسلناو کله چې منغولیګدل لره پیرون ته بسلوانې موبیین په موجزخکاره فالله بیرروکنی واړید موثالیت پیرون سره دخ په درروکننا سره دخپل طاقت نام وقاله او ویل پیرون سااهیرون او منوننو دا موسا صاهر دی, دی دا خو صاهیر دی دا لیوان دی حق برث باندې سایره من جون پتوا پیروان لګای قیامت او پر سوغ ناکاره پتوی لګیا د پیروان پټل کیدی فاغنا او نومن دلرا او جنود او لخر دلرا نومغور دلرا پلیم می پدریاب کوملیم او دیوډک دغم درې ماکه وګورا دنیا کی معنی ولی او فیاذ او شته با جانو کی ازرسل نا کر چنګلې کو پدیو اریه علی کیمو یم دغې په خیر کې شنډویر او بعد ب خیرره دغی پاې چې ذا پ راغلیو ماتهظرو من شه ن پری خوی شي ته تاللی چې راتو پاغې باندې الله جات و کرن میمو مګر ګځې پهشانو رممی معه زه زره په کم شی به چې دا بعد راغی نه به نظره ضرره کو خص خ ب کوو وفي سمودان اشتهت بسمودانو كي إسكيل اللهم كالجويل شده تتمتو فائدو اخلي حتى اندرس وقتا فعطو عنام ربهم نافرماني وقردو دوكم دقب قربنا فأخذتهم السائق انوال دولار تندر وهم ينظرون اوحال دارش جوكتال تندر انوال فمستطعو نطاقتن لارو من قيام دودردوم وما كانوا منتصرين او نو ديو بدل غستون کي وقوم نو اين د پنځم واقعا او قوم نو عليه سلام من قبل بخم ان هم كانوا يقينن جو قوم فاسقين قوم فرمان ور پسوان اس بیا जिल्हा خديږي کر کين وسما عثمان بننا جوړکړې وائنا لموسى ان ام يطالرن كيم مخ الزاريات ك شبغم یاد کیم دل اخلی کر کھڑے ہو الت ویریو شبغم یاد کی اپلم ينظر للسماء فوقم کیف بننا اسمان تنونی سنگ می جو کر دیل زرام ولارض فرشنا ازمکا فر کر دم دل زرام فنمل مایدون نحنو دېرغه قرآن کې ومنګا مخ کې هم زاريات کې اومياد کې لوم ول ارزو مددنا والقينا في اراسيا زما کې خوره کړلا ويمن کل شين او دار يوشينا فرقنا ذوجيني پیدا کړې مي جوړه دوان لعلكم تذكرون 56 والي ففروا الى الله لاړ شي لاړ شي توحيد الله انلیکم یقینن ظ ساو ذا پارا د الله طرفنا نذیر مبین يرون ک مخارا ففیرو ال الله لارشد الله طرفتا مرکی زاریات کیلو شپغیستم یاد کی الزی الذی جالا ما لیلان اخر فالقی او فلعذاب شدید وای چه عذاب تا او کم سلو ختم بیا ویلو یاکم سلیسلام واسب بہ حمدر ربکا دلتوی ففیرو اللہ زید الا توہی ترارشی انی لکم یقینن ز ساوز پارا تعالی طرف نظرون کے مخارام ولا تجن ما لیل الان اخر مگر ذو اسرد بل انی لکم یقینن ذو در اللہ ترن نذیر مبین کے مخارام زجر ور کی منکرین تا کذا الکذا شان ما تلذین من قبلین نور اعلی کسان و تا جمخو دینه میر رسول یا استاد الا قالوا مگر ویلو دیو ساحرون او مننون ساحر دیالونه دا خو جادو کردین لیونه اتواسو به ایا وصیت کرل له بل تپ دین بل هم قوم طاغون بلک دا قوم ج سرکش دا سرکش قوم دی او په ثوی لګی فَتَوَلَّانُ نَمَا خَارَ ذَدیونا فمان دمی معلوم نه ته ملامت شوی ته ملامت شې نه ستا په ذمہ باندې رسول یا تا وکړو اوس جنمه دي مختیواړه اوس ترغیب قران تا وذکر و این ذکرات انفو المؤمنین فن ورکو په او یا فن په دوه کې مؤمنان او تا مخکیم زاریات کې قاب اخیر کې الذویرو جپن ورکوا دیولاپن ورکا فذکر بالقران من یخاف عیضا پنور کو بو قران اگ چلن چریگی دالانا چن دالانا ریگی دلتوی فذکر فین ذکر تنفول مومنین چې کمم خلک د قآ پیدا اخلی داې په خپل ایمان باې خوشاله شي دا مومنان دي او دا کم چې تینه پیدا اخلی دا مسلمانان دي خوله مامینان شو دي اور د مومنانو پرې داخل قران سوی په نه دیکات تنپول مومنیننو پ د قآو پیداور کې مومنانو تام په ما خلک جین نوولنس او ما نهدي پیدا کړي پرییان انسانانو مخکې صورت کم بیررووش پهسمه یاد کې. علته <سؤال> ویرو مان دې پیدا کړی ولا قد خلقنا الانسان وانا نعلم ما توسوس بنفسه من انسانان پیدا کړلی الا ليعبدون مگر د پاره د <دا> بندګي خپلن <خبالے> الله ما انسانان پريان خپل بندګي پیدا کړلی او دې دا دو نبی له سلام د مخنه پیدا دي لولا ک لولا ک لما خلقت الافلاک تنه <كتنے> پیدا نو آسمان پیدا کړی دا <غلطا> زمک عثمانونو د نبی علیہ السلام د یو نه د خو د عبادت د جهان الله پیدا کړلی انسانان پیریان یان د عبادت د پار الله پیدا کړلی نا غادي سو بیسند لري موضوعی دی او کو فرض کا صاحب چی نبی ابو کتابیل کوی لولا خلق کل التوحید لما خلقت الافلاک تمنګ ته توحید د شاد دفا نه پیدا کړي نما آسمان او نو پیدا کړی خوته <خطم> مه توحید ارشاد لپیرا کړي نه اسمان او زمکه په توحید مانته سره غر زولې دلیل غر زولې بیا مولانا روم وای لام تعالی یا بدون را داد او یا کورون را قتن نه کردیا یا بدون کې لام داخل کو چته ما بندگی لپیرا کړي یا ګول بنیشتا اورې چته ما ډیر خورا لپیرا کړي یا ناون بګینش ډیر خولم پیدا کړي چکر ول سي لپیرا کړي نانا یا بوذون مغفله بندګی له پیدا کړی ما وری زمینو نو نو اړام چې خوراک نه رسن خوراکو. کوم و ما وری ذو ایوتیمونو نو نو اړام چې خوراک را کی ما زر دې نه خوراک مطالبه نه کوم نو دا اړام چې مال خوراک را کی ما پیدا کړی دي په له چې زم ما بندګیو کی او ان الله ورزاق ذو القوة المتين يقينا الا پر غور کون کې له خوند تا قوت مضبوط دالک کرم الله وجه او غیثار دی اغه اتطلب رزق الله من دی غیره وتصبه من خوف العواقب امنه ته خورا ذمہ الله غسی او ته بل نه طلب کيه او ترزاب سر راافین او انکان نه مشرقا زمین ن والله ترض ربې قظام نام الله زی موا غې چې دستا د وا پهې نه او چې یو دنیادار ستا زی مواري د مالالې پاغسا د سرلیکیږ کان نه کلم تقره بما ماپی کتابی۔ از بعد امنقول اليقيني مباينه و کتاب قران کې د انجلو سلی ک ان الله ورزاق ذل قوه المتين چې ساه یقین خراب شو برباد شو ته الله په لکړه دلې چې الله جنو کې د خوراځې موري الله وسیدا پاین اخر کې تخيب پاین الذين ظلموا یقینا د پارا ظالمانو زنوبن عذابون مس زنو بیا حسابین په دا زابونو زم لريو د دیو زنوب اصل کی وای بوکیتا بوکیه د باربه کی زنوب وای نه بده اشاره شو چې دیو لا داسه عذابونو دی پوره پوره لکه څنګه چې هغه ته پوره پوره ملوشي څنګه چې دکه بوکی دا زابونه غستوی دیو بدق شان دکه بوکی دا زابونه اخیدا ما سنچین بوخان الاذاب نور کلی د شانتی پورا پورا اذابونه به جوړ ورکوم زکه تعبیر په ذنوب سره کړلې پاینا لجن ظلم یقینن د پارا ظالمانو ذنوبن اذابونه دي مست ذنوب یا سابین پشان د اذابونه ته ملګرو دیو فل ساجنون تلوار دینه کین وایل کفرو سورۃ اول کیو دیو انما توادون لصاجق تاثر شلوشه نه هغه ریشان په اخر کې مې ما توادون هرته وائلن علاقت ته ده پرداګه کافر ني ميو ميم دوره دي جو الله ج هغه ريادون 36 دي سره بس